– Ну, і що ти робиш? – докірливо спитав Роберт Софію, коли люди білої сови пішли з хати, тримаючи інструкцію як священний предмет. – Я конструюю нову ідентичність, Роберте. Я – деміург, – пафосно промовила Софія і сама в це поїрила. Як і було домовлено з отцем Боніфацієм, Софія прийшла до церкви святого Альфонса у вівторок. У неї трохи гула голова після безсонної ночі. До ранку сценарій митийського вертепу було написано і благополучно передано через посланця на розучування. Софії вдалося поспати кілька годин уранці, але цього було явно недостатньо. Ософія тим не переймалася вона не хотіла нарікати, бо з жахом згадувала ті часи, коли їй нічого було робити на цьому острові. І не такий він уже й осоружний, думала вона, навіть дуже цікавий. Дивно, як я цього раніше не помічала. А в кімнатці, яку їй виділив отець Боніфації, було прохолодно і затишно. Софія ввімкнула собі органну музику і почала сканувати метричні книги «Народження мешканців острова Білої Сови». Як вона і постановила собі минулого разу, вона самовільно взялася копіювати книгу ХХ століття. Сканування йшло швидше, оскільки формат сторінок тут був менший. Читати цю книгу було нескладно. Отець Боніфація, а також два його попередники, мали каліграфічний почерк. Софія вирішила спершу прошурувати графу законно народжені чи незаконно народжені. Всі Бренденові діти таки значилися там, як незаконно народжені. Тоді вона вирішила знайти таємну книгу. Бренданових дітей. Вона її знайшла. Однак побачила, що там не лише були зафіксовані незаконно народжені дітей, так звані «шлюби на віру». Перед нею вималювалася цікава закономірність. Дуже швидко, практично протягом кількох місяців після народження нешлюбної дитини, їхні матері виходили заміж. І це фіксувалося не в офіційній метричній книзі шлюбів, а в таємній книзі. Причому було схоже на те, що парохи такі пари вінчали, але не записували в офіційну книгу, а вели паралельний облік. Отже, для громади і для самих подружніх пар ці шлюби були цілком законними, проте у звітність вони не потрапляли залишаючись офіційно шлюбами на віру. Тепер постало завдання перевірити Софіїні підозри щодо того, чи були ці шлюбні пари з таємних книг інцестуальними. Для цього треба було простежувати родовід кожної зі сторін. Вона почала з батьків Роуз Мері. Обидва – народилися на острові Білої Сови. Він Макгвайер, її дівоче прізвище Оніл, але Макгвайер по матері. Ні, так не піде. За прізвищем інцес не визначиш, адже їх на острові всього два. Добре. А за чим визначиш? Наприклад, за номером будинку? Найближчі родичі, мама, тато, діти, брати, сестри, як правило, живуть в одній хаті. Вона пішла в глиб книги і з'ясувала, що бабця матері Роуз Мері і дід її батька народилися в одному і тому самому домі, в одних і тих самих батьків з перервою у 5 років. А значить, вони були сестрою і братом. Отакої! От Тут навіть не доходить до п'ятого коліна. Вона продовжила пошук. Знайшла Джона Невічного. Їй довелося заглянути в книги XIX століття, покопатися. Так і є. Дід його батька і бабця його матері були кузинами. Софія розхвилювалася. Вона дивилась на вимальовані схемки родовідів і відчувала, що в неї тремтять руки. Вона почала про щось здогадуватися. Ні. Треба зробити паузу, сказала вона собі. Інакше я в цій кімнаті віддам Богу душу. Вона відкинула голову і заплющила очі. Органна музика приємно лоскотала її нерви. Софія вирішила збільшити звук. Вона нахилилася до комп'ютера і побачила, що саундтрек, який вона включила, коли прийшла,